Ayuhal ikhwata al fi Allah, kembali kita melanjutkan pembacaan dari al-fusul Fi sirat rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Berkata al hafiz Abu al-fidha imaduddin Ismail ibn Umar Al-Ma'ruf Was-shahir Bibnikathir rahimahullahu ta'ala Setelah menerangkan tentang terjadinya perang yang berkecamuk antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy dalam peristiwa perang Uhud. Dan syiar para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah ucapan amit-amit. Lalu beliau berkata, "Hafizahullah rahimahullahu taala wa ubliya yauma idzin Abu Dujana" Simak bin Khuraysh dan mendapatkan cobaan musibah ketika itu Abu Dujana yaitu Simak bin Khuraysh akan disebutkan nanti tentang perjuangan beliau radhiyallahu anhu wa hamzatu ammu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Demikian fulah Hamzah bin Abdul Muttalib aman Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Asadullah wa asad rasulih radhiyallahu anhu wa Beliau adalah singa Allah dan singa Rasulnya yang menunjukkan keberanian beliau radhiyallahu taala anhu. Wakadha Ali ibn Abi Talib wa jama'atun minal ansar dan sekelompok dari kalangan kaum ansar minhum di antara mereka Ja'nar bin Umrul di antara mereka An-Nawr ibnu Anas dan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhum jamii'ihim yang disebutkan oleh Al-Hafiz Muqaddasi al rahimahullah taala mereka adalah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum yang sangat gigih perjuangannya dalam peristiwa perang Uhud dan mereka kemudian gugur sebagai syuhada mereka telah menunaikan janji mereka di hadapan Allah tabaraka wa taala min almu'minin arrijalun sadaqu ma ahadullah alaihi Wahminhum man qadha nhabahu, wahminhum yang men t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t di t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t dan mereka tidak merubah apa yang telah menjadi ketetapan mereka. Dan di antara mereka adalah Hamzah, paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang sangat gigih dalam peristiwa perang Uhud yang sebelumnya beliau pun mengikuti perang Badar. Di mana beliau banyak sekali membunuh Taqah-taqah dari Orang-orang kafir Quraisy Dalam peristiwa Perang Badar Yang ini yang kemudian menyebabkan Orang-orang uh, kafir Mereka ingin membalas dendam Dan mencari Hamzah bin Abdul Muttalib Radiyallahu ta'ala anhu Untuk mereka bunuh Wahsy Ada seorang yang bernama Wahsy Wahsy dia adalah maula dari Jubay bin Mut'im. Di mana maula, maulanya ini yakni uh, telah memberikan persyaratan kepadanya. Jubay bin Mut'im beri persyaratan kepada Wahsy Bahawa dia akan dibebaskan dari perbudakan dengan syarat dia membunuh Hamzah sebagai bentuk pembalasan dendam terhadap pamannya yang Dibunuh oleh Hamzah Yang bernama Tu'aymah Tu'aymah bin Adi Hamzah Radiyallahu Taala, himm membunuh Tu'aymah bin Adi ini dalam peristiwa Perang perang Badar Maka wahsyik ini pun Karena keinginan dia untuk dibebaskan Dari, dari perbudakan Maka dia pun dalam Peristiwa Perang Uhud tersebut tujuan dia adalah Mencari Hamzah Maka dia bersembunyi ya dari balik batu terus melihat memperhatikan gerak-gerik Hamzah. Falamma dana minhu ramahu biharbatihi faqatalahu ghadra. Maka tatkala Wahyi telah mendekati Hamzah, maka dia pun melempar dengan tombaknya yang menyebabkan terbunuhnya Hamzah dalam keadaan dia tidak mengetahui. Hamzah radhiyallahu taala tidak mengetahui ada tombak yang mengarah kepadanya. Yang ini bukan perang tanding. Bukan peperangan. Namun Wahsyi melakukannya dari tempat yang tidak tidak diketahui. Yang menyebabkan kematian Hamzah. Diriwayatkan Di oleh Al-Waqidi bahawa Wahsyi. Tadkala dia telah mengetahui dan meyakini kematian Hamzah. Maka dia pun mengingat Hindun. Hindun yang uh, istri Abu Sufyan. Yang dia ketahui bahawa Hindun ini pun merasa bersedih disebabkan karena banyak dari kalangan kerabatnya yang meninggal yang dibunuh oleh Hamzah dalam peristiwa perang Badar. Maka tatkala Wahshi mengetahui kematian Hamzah, maka dia pun mendatangi uh, jenazah Hamzah, lalu dia mengeluarkan uh, hatinya. Jadi dia mengeluarkan isi yang ada di dalam tubuh Hamzah dan dia mengambil hatinya lalu kemudian dia membawa membawa kepada Hindun untuk menunjukkan bahwa Hamzah bin Abdul Muttalib telah telah mati maka tatkala Wahsy membawanya kepada Hindun maka Hindun pun menggigit hati tersebut lalu kemudian dia memakannya setelah itu dia melepaskan pakaiannya dan perhiasannya lalu kemudian dia berikan seluruhnya kepada kepada Wahsy jadi wahsi ini ingin mendapatkan ingin mendapatkan keuntungan bukan hanya dari dari uh, tuannya, sayyidnya yang akan membebaskan dia dari perbudakan, dia juga mendapatkan harta dari Hindun yang Hindun memberikan kepadanya pakaiannya akan memberikan kepadanya perhiasannya. Dan bahkan dia menjanjikan akan memberikan beberapa dinar lagi apabila kembali ke kota Mekah. Apabila kembali ke kota Makkah Lalu kemudian Wahsy pun memperlihatkan di mana tubuh dari Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu Maka hindun pun memotong ya, Kalau istilah kita memutilasi Jadi dipotong Kemaluannya Lalu kemudian dia memotong hidungnya Telinganya Lalu dia uh, membuatnya jadi gelang Dan gelang tangannya Gelang kakinya Ini yani untuk mengejek Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu apa ini yang dilakukan oleh kaum musyrikin ketika itu terhadap Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu lalu berkata ibnu katsir fakanatid daulatu awwal annahar lilmuslimin ala alkafir adapun kemenangan pada saat itu di awal siang hari kemenangan dalam pihak kaum muslimin mereka berhasil memukul mundur orang-orang kafir faanhazha muraji'i Maka mereka pun kalah Dan mereka berlarian Meninggalkan medan pertempuran Hatta wasalu ila nisai Sampai kemudian mereka Tiba di Wanita-wanita yang berkumpul Di bagian belakang Yang memberi semangat kepada Para pejuang orang-orang musyrik Namun mereka mundur ya, Sampai ke titik pertahanan yang terakhir Yang di sana terdapat para wanita Wanita yang mereka bawa Dari Makkah Falamma ra'a zalika ashhabu Abdullah bin Jubair maka katalah para sahabat Abdullah bin Jubair melihat hal tersebut yaitu mereka yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga bukit ya, bukit Al Ainain atau bukit Ar Rumah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka dan mengangkat Abdullah bin Jubair untuk menjadi pemimpin mereka pasukan pemanah untuk tidak meninggalkan bukit tersebut dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apabila engkau melihat kami dikalahkan oleh mereka, jangan kalian meninggalkan. Jangan kalian meninggalkan. Apabila engkau melihat kami mengalahkan mereka, juga jangan kalian meninggalkan. Jadi ini perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangan meninggalkan bukit. Al-Ainain sampai ada perintah berikutnya dari Rasulullah Alaihi Ssalam. Namun tatkala e, mereka yang bertugas melihat bahwa kemenangan telah datang di pihak kaum Muslimin, maka mereka mengatakan, ya kaum Al Gunima, Al Gunima, wahai kaum, sudah selesai peperangan, ambil harta rampasan perang, harta rampasan perang. Jadi mereka menganggap bahwa peperangan telah usai. Orang-orang musyrik mereka telah berlarian ke belakang, meninggalkan medan pertempuran. Maka e, mereka menyangka bahwa telah aman apabila mereka turun. Fa dzakkarahum Abdullah bin Jubair taqdimar Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilaihim fi dzalik. Maka Abdullah bin Jubair mengingatkan mereka tentang perjanjian mereka, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada mereka, yaitu agar mereka tidak turun meninggalkan bukit Al-Ainain tersebut. Fa dzannu allaisal lil musyrikin Maka mereka pun menyangka kaum musyrikin tidak mungkin kembali lagi. Ini yani perang telah usai. Ini persangkaan mereka. Wa anhum la takumulahum kaimatun ba'da dalik, fadhahu fi talibil ghaniyah. Dan mereka menyangka bahwa tidak akan tegak lagi. Sudah tidak ada lagi kekuatan bagi orang-orang musyrik. Maka mereka pun pergi untuk mencari harta rampasan perang. Maka mereka meninggalkan bukit yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaganya. Wa karral fursan minal musyrikin. Maka mereka tatkala mereka orang-orang musyrikin melihat Bahawa bukit itu telah ditinggalkan, maka kembalilah para penunggang kuda dari orang-orang musyrik. Fawajadu tilkal furjata fad khalat minar rumah. Lalu kemudian mereka mendapati bahwa tempat yang kosong itu telah ditinggalkan oleh para pemanah yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fajawzuha watamakgano. Lalu kemudian mereka pun berhasil melewatinya. Jadi sudah tidak ada pertahanan dari belakang dan mereka menguasai tempat itu. Wa akbala akhiruhum. Lalu kemudian yang akhir mereka pun kembali berdatangan. Ya. Jadi mereka kaum Muslimin dikepung dari dua arah, dari depan dan dari arah belakang. Yang ini yang kemudian menyebabkan uh, Pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum Muslimin mereka kecar kacir, ya, karena disebabkan ada serangan dari arah belakang, ada pula serangan dari arah depan, sehingga menyebabkan mereka bingung untuk membedakan mana lawan mana kawan. Sampai diantara mereka ada yang membunuh kaum Muslimin, termasuk ayah dari Khodjaifah, Khodjaifah ibnul Yaman, Al Yaman, Rasulullah Taala, anhu termasuk yang dibunuh, ya di tangan kaum muslimin. Lalu kemudian Hudzaifah mengatakan pada mereka, "Yaghfirullahu Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Fakana ma aradallahu kauna. Maka terjadilah apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastushhida man akramallahu bisyahadati minal mu'minin. Maka menjadi syahidlah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala Memuliakan mereka sebagai syuhada dari kaum mukminin. Fakutilah jama'atumin afadilis sahabah watawalla aksaruhum. Dan sekelompok dari kalangan para sahabat, orang-orang yang mulia dari kalangan para sahabat mereka terbunuh dan mayoritas mereka melarikan diri, lari. Jadi benar-benar pasukan kaum muslimin bocor kacir. Ya mereka tidak tentu arah. Ada yang berlari meninggalkan ada yang bingung apa yang harus mereka apa yang menjadi sikap mereka ya disebabkan karena pasukan kaum musyrikin sudah tidak terorganisir dan di antara mereka ada yang bertahan lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai sebagai syuhada wa khalasal musyrikuna ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fajarah fi wajhihil akhirnya kaum musyrikin mereka berhasil Mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fajurihafiwajihih alkerim yang menyebabkan terlukanya wajah yang mulia wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa qusirat ruba'iyetuh lymna sifla bihajar, lalu uh, patah ya patah ruba'iyah gigi seri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelah kanan bahagian bawah disebabkan karena batu yang dipukulkan ke wajah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Wahushimatil baydatu ala ra'sihi almuqaddas bahkan helm perang yang dipakai oleh nabi sallallahu alaihi wasallam itu hancur ya hancur dalam keadaan dia berada di atas kepala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lihatlah kondisi ketika itu ma'asyiral ikhwat rahimakumullah disebabkan karena kesalahan, disebabkan karena perbuatan sebahagian yang tidak menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan musibah menimpa seluruhnya. Menyebabkan musibah menimpa seluruh pasukan. Dan ini sunnatullah, ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mu'minin Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlepas dari cobaan yang beliau alami sampai wajah beliau berdarah sampai gigi beliau yang patah sampai helam beliau yang beliau gunakan hancur di atas kepala beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keadaan yang menyedihkan masyarul Ma ikhwah Rahimahumullah yang dirasakan oleh Rasulullah alaihi wasallam dalam uh, peperangan tersebut warasyaqahul musyriquna bil hijarah lalu sekelompok orang-orang musyrikin mereka melempar nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu-batu. Yani serentak mereka melempar. Rasulullah alaihissalatu wassalam. Hatta waqa'ali syiqih. Sampai Nabi sallallahu alaihi Wasallam Terjatuh. ya Terjatuh. Wasakata fi khufratin minal khufar. Allati kana Abu Amir al-Fasik hafaraha. Dan beliau terjatuh ke dalam satu lubang. Dari lubang-lubang yang digali oleh Abu Amir al-Fasik. Yaitu Abu Amir al-Rahib. Yang kafir. Yang... Angan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia dari penduduk Madinah yakin di Muslimin di mana dia sengaja membuat galian-galian tersebut untuk uh, apa menipu kaum Muslimin dan menjadikan itu sebagai perangkap mereka. Faahadah Aliunbiyadihi pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjatuh ke dalam lubang tersebut maka Ali bin Abi Talib radhiyallahu an menarik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya. Wahtadhanahu Talha Ibnu Ubaidillah Lalu Talha bin Ubaidillah membopong Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa kanan Ladi tawalla adha rasulillah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Amr bin Khami'ah Yang Orang yang, yang Paling bertanggungjawab dalam menyakiti Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Adalah seseorang yang bernama Amr Amr bin Qami'ah Amr bin Qami'ah Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Rahimahullah Ta'ala Dalam Fathul Bari Beliau menyebutkan dengan Salatnya Sampai kepada Abdurrahman bin Yazid bin Jabir Bahawa Amr bin Qami'ah Inilah yang melempar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang menyebabkan terlukanya Wajah Nabi alaihi salatu wassalam Lalu kemudian dia melempar Nabi saw sambil dia mengatakan, "Kudha minni wa Anabnu Qamiyah". Ambil ini dariku. Aku adalah ibnu Qamiyah. Maka Nabi saw mengatakan kepadaNya, "Akma Semoga Allah menggelincirkan kamu, ani membinasakan kamu. Nah, maka disebutkan dalam riwayat tersebut, kalau dia pulang, kembali ke keluarganya, lalu dia mengembalikan kambingnya dan naik ke atas bukit. Pada saat dia telah berada di puncak bukit. Maka ada satu ekor kambing miliknya. Itu menanduknya. Menanduk si Ibn Qamiyah ini. Dan menjatuhkannya dari atas bukit. Jatuh ke dalam jurang. Yang menyebabkan uh, tubuhnya hancur. Yang menyebabkan tubuhnya hancur. Ini disebutkan dalam beberapa riwayat. Sebagian riwayatnya dengan sanat yang do'if. Dan sebagiannya dengan sanat yang mu'zal. Wallahu'alam Maka Amr bin Qami'ah yang diketahui dalam sejarah Dia yang paling bertanggung jawab Dalam hal menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Utbah Utbah bin Abi Waqqas Ada pula yang mengatakan Inna Abdullah bin Syihab Az-Zuhri Aba Ammi Muhammad Ibni Muslim bin Syihab Az-Zuhri Huwa alladhi syajjahu Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Ada pula yang mengatakan Bahawa Abdullah bin Syihab Az-Zuhri dia adalah ayah dari paman Muhammad bin Muslim Ibn Syibaz Zuhri, imam yang ma'ruf. Dialah yang melukai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qutila Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu baina yadayhi dan terbunuh pula Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan Mus'ab bin Umair ketika itu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memegang bendera. Fa da fa sallallahu alaihi wasallam al liwa ila Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka tatkala Mus'ab ibn Umair terbunuh, maka beliau menyerahkan bendera tersebut kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa halqatan min halqi al-maghfar fi wajhihi sallallahu alaihi wa Nah, lalu kemudian tertancap, ya, tertancap ada e, kawat, ya, jadi semacam kawat halokah, kawat besi, itu tertancap masuk ke wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari penutup kepala yang beliau gunakan. Fantazahumah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. Lalu kemudian dilepaskan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah waabba alaihimah. Beliau sampai menggigitnya untuk mencabutnya. Dari wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Subhanallah, jadi yani, menyedihkan kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Beliau adalah Nabi Allah, akan tetapi orang-orang musyrikin menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Baidah bin Jarrah berusaha untuk melepas, mencabutnya dari wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau menggigitnya, saking kerasnya hatta saqatat faniyata sampai giginya Abu Baidah dan Jabrah itu sampai jatuh ya. lepas dari dari mulutnya uh, mulutnya Abu Baidah dan Jabrah radhiyallahu saking kerasnya ini dia berusaha untuk melepaskan itu dari wajah Nabi SAW alaihi kata beliau fa kana alhatm ya. sehingga alhatm ya yang dimaksud alhatm yakni lubang lubang di Bahagian depan disebabkan karena hilangnya gigi beliau justru itu menghiasi wajahnya wajahnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam aminu hadhihi ummah beliau adalah orang terpercayanya umat ini wa tasammaliku bin sinan walidu Abi Sa'idil Khudhri ad-Dama min jarhihi sallallahu alaihi wasallam Lalu Malik bin Sinan, ayahnya Abu Al-Khudri itu mengisat darah yang keluar dari uh, dari luka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun disebutkan bahwa riwayat ini sangat lemah sekali. Wa adraka al musyriquna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin mereka berhasil mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahala dunahu nafaru minal muslimin nahwa nahwa nafhum min asharah Fakutilu maka tatkala orang-orang musyrik mereka ingin menjangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu sekelompok dari kaum muslimin mereka terus memberikan perlindungan dan penjagaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 10 orang yang membela Nabi alaihi namun 10 orang ini seluruhnya terbunuh 10 orang ini seluruhnya terbunuh mereka-mereka ya, yang melindungi nabi sallallahu alaihi wasallam thumma jala talha hatta ajhabahum anhu sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian talha bin buyidillah bangkit dan menghalau mereka sampai kemudian talha berhasil menjauhkan mereka dari rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam wa abu dujana simak ibnu kharishah anhu sallallahu alaihi wasallam bi lalu kemudian abu dujana simak bin kharishah itu memberikan perlindungan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan punggung beliau Dengan punggung beliau Memberikan perlindungan kepada Rasulullah Ini yani mereka rela untuk meninggal Mereka rela memasang badannya Demi menyelamatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam keadaan anak panah itu terus Menyerang tubuhnya Menyerang punggungnya Simak bin Khadish radhiyallahu ta'ala anhu Wahua la yataharrak Rasulullah SAW dalam keadaan beliau tidak bergerak, dia terus memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW dalam kondisi sakit yang beliau rasakan. Subhanallah yaqwan, Rasulullah Anhum. Lihat bagaimana semangat para sahabat, lihat perjuangan para sahabat Rasulullah Taala Anhum tidak bisa dibandingkan dengan perjuangan kaum muslimin dari generasi generasi setelahnya. Para sahabat yang merasakan suka dukanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar apa kata nabi alaihi salatu wasalam nafsu muhammadin biadihi lau anfaqa ahdhum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudd ahadhim wala kalau seandainya mereka menginfakkan sebesar bukit uhud itu emas tidak akan bisa mengalahkan infaknya para sahabat meskipun para sahabat berinfak dengan satu mud bahkan setengah mud pun tidak Dibandingkan orang-orang setelah mereka, setelah para sahabat, maka satu hal yang sangat wajar sekali mengapa mereka menjadi generasi terbaik, mengapa mereka menjadi manusia terbaik, manusia pilihan yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, beginilah perjuangan mereka. Ya, ini sekilas dari sekian perjuangan yang dilakukan oleh para sahabat di mana mereka rela meninggalkan kampung halamannya mereka rela meninggalkan harta benda yang mereka miliki bahkan terpisahkan dari sana keluarga mereka di Makkah demi untuk memberikan pertolongan kepada Allah pertolongan pada agama Allah Subhanahu wa taala dan memberi pertolongan kepada Rasulnya nya alaihi wasallam wa rama sa'ad bin abi waqqas radhiyallahu anhu yauma idzin ramyan musaddadan mungkiya dan sa'ad bin abi waqqas radhiyallahu an ketika itu beliau melemparkan anak panahnya dengan pelemparan yang yang membuat ya uh, membuat orang-orang musyrikin mereka mereka terpukul ya membuat mereka terpukul Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas irmi fidaka abi wa ummi irmi teruslah engkau melempar teruslah engkau memanah tebusannya ayahku dan ibumu Yaani sampai disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan ayah dan ibunya kecuali pada saat itu. Ya, dalam satu waktu beliau tidak menyebutkan ayah dan ibunya sebagai tebusan kecuali pada saat beliau menganjurkan kepada Sa'd bin Abi Waqqas untuk terus memanah melakukan perlawanan kepada orang-orang musyrikin. Wa usibat yauma idzin 'ainu Qatadah, Ibnu Nu'man, 'ainu Qatadah Ibnu al Nu'man Al-Dhafri dan mata kota bin Nu'man juga terkena terluka pada saat itu Fa atabiha Rasulullah fa utiya biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraddaha alaihi salatu wassalam bi yadihi alkarimah maka dia pun dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian Nabi alaihi salatu wassalam dengan tangannya yang mulia mengembalikan mata tersebut fakanat ashah ainihi wa ahsanahuma ya jadi mata dia yang terkena terluka dikembalikan dengan izin Allah Subhanahu taala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengobatinya maka menjadi sembuh seketika itu juga bahkan menjadi mata yang terbaik mata yang terbaik sebutkan dalam ayat yang lain yang paling tajam pandangannya yang paling tajam pandangannya wa sarakha asyaitanu la'anahu Allah bi'ala sawtihi إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلِ Dan syaitan ketika itu, tujuannya adalah untuk semakin melemahkan semangat kaum muslimin dan membangkitkan semangat orang-orang kafir Quraisy maka syaitan pun la'anahu Allah. Dia berteriak dengan suaranya. Dia mengatakan, Muhammad telah terbunuh. Dia menyebarkan berita ini. Bahawa Muhammad telah terbunuh. Naam. وَوَقَعَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِ كَثِيرٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ Wahdah Walla Aktaruhum Wakana Amrullah sehingga yang demikian itu menyebabkan ya itu terasa di dalam hati kebanyakan kaum Muslimin akhirnya sebagian mereka ada yang meninggalkan sebahagian mereka ada yang meninggalkan dalam keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengajak mereka untuk tetap jangan meninggalkan medan pertempuran namun karena syaitan yang berteriak mengatakan bahawa Muhammad telah terbunuh Shallallahu Alaihi Wasallam maka sebagian mereka ada yang ada yang meninggalkan peperangan. Sebagian mereka lagi bingung, entah apa yang mereka akan perbuat. Dan sebagian lagi ya, mereka mengatakan sudah, kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah telah meninggal, untuk apa lagi hidup ini? Untuk apa lagi hidup ini? Maka mereka pun melanjutkan pertempuran hingga titik darah yang terakhir. Pada saat mereka mendengarkan, bukan menggetarkan mereka, bahkan mereka semakin maju dan terus melakukan pertempuran sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka dari kalangan para syuhada. Wa Anas bin Nadar maka lewatlah Anas bin Nadar, pamannya Anas bin Malik radhiyallahu an bi qaumin minal muslimin qad alqaw bi qad alqaw Beliau melewati sekelompok dari kaum muslimin di mana mereka <laughs> telah melet yani meninggalkan peperangan. Fa qala ma Apa yang kalian tunggu? Apa yang kalian harapkan? Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kata Anas bin Nadar ma tasnauna fil hayati ba'dahu apa yang akan kalian lakukan setelah meninggalnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qumu fa mutu ala bangkit kalian matilah kalian seperti matinya rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma nas lalu kemudian dia mendatangi manusia yakni kaum muslimin yang lainnya falaqiya Sa'ad bin Mu'az dan beliau berkata beliau bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz lalu beliau mengatakan ya Sa'ad wallah innila ajidu rihal jannati min duni Uhud wahai Sa'ad demi Allah sesungguhnya aku mencium bau surga dari bawah bukit Uhud setelah dia mengucapkan ini maka dia terus maju ke medan pertempuran faqatala hatta kutila radhiyallahu anhu maka beliau terus berperang hingga beliau terbunuh radhiyallahu anhu Wahudi dat bihi sebagunah zorbah sampai ditemukan 70 lebih dari luka-luka uh, yang terdapat dalam tubuh beliau ada tombak ada uh, pedang ada pula disebabkan karena panah menunjukkan gigihnya beliau terus bertempur sampai kemudian beliau dicatat sebagai syuhada di sisi Allah subhanahuwataala maka dengan kisah anak bin minunawat yang dan yang semisalnya inilah Allah subhanahuwataala menurunkan firman-Nya Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahdu Allah alayh Faminhum man kaza nahbahu Waminhum man yantadir Wama badalu tabadila Sayyidu wa akhwan Saya berhenti kita lanjutkan Pada pertemuan yang berikutnya Wa akhiru da'wanan Alhamdulillahi alamin Tafallalu hafidhakumullah